Povestea vieții mele, pista 38 Petreceam mult mai bine în a fetelor decât în tramamei lor. Mă găseam destoinică pentru orice sport și mi-aduc aminte că încălțam ghete înalte de cauciuc și li împreună prin zăpada jumătate topită. Mă luau cu ele la plimbare prin parc și într-o zi mă duseră în apropiere să văd o prea frumoasă biserică zidită în parte de părinților pentru garnizoană. Mă nebunii după această biserică. Fodorovski Sobor a fost pentru mine o adevărată încântare. Era rusească până în cel mai înalt grad și părea pătrunsă de ceva mistic. Sângele mamei, care curgea în vinele mele, îmi dădea o stranie dragoste pentru acest stil sau poate mi-o dădea numai iubirea mea de orice artistic. N-aș putea spune cu câtă greutate m-am smuls de lângă această casă a rugăciunii atât de delicat colorată și atât de misterioasă. Marile ducese erau încântate să vadă cât o prețuia, căci erau foarte mândre de frumoasa biserică plină de odoare sfinte. Din pricina că purteam încă doliu, după mama soțului meu, n-am putut va parte la nicio sărbare, deși întreg Petersburgul ne deschidea larg brațele. Am fost totuși de față la o mare paradă, orânduită în cinstea principiului moștenitor al României, în vasta curte din fața palatului imperial iar în alt rând am asista la Teatrul Imperial, la unul din celebrele balete rusești, ascunsă la spatele lui Nichi, într-o lojă lângă scenă, de unde puteam vedea fără a fi văzută. Țarul se arăta acum foarte rar în capitală, iar sa mereu suferindă, mai niciodată nu îl însoțea, încât era de obicei întovărășit de cele două fete mai mari. Poporul era încă foarte credincios și simți o puternică emoție, când se sculară toți spectatorii ca un singur om, la intrarea în sală a suveranului lor și întreg publicul, mari și mici, intonă în cor imnul național, cel mai solemn și cel mai zguduitor din toate câte sunt. Cântat astfel de sute de glasuri, te pătrundea de înfiorare și făcea să-ți bată inima. În antracte veniră o mulțime de membri ai familiei imperiale să salute pe împărat și pe musafirii lui. Eram încântată să revăd pe multe din rudele mele și să fac cunoștința unor veri mai tineri, care se făcuseră mari de când nu mai fusesem în Rusia. Era o adevărată droaie. Bineînțeles, făcurăm și noi, cum se cuvenea, vizite în familie, întâi de toate lui Tanmini, împărătea sa mamă, la care era găzduită mama, și elegantei și plăcutei Mihen. Era văduvă de câțiva ani, prin moartea unchiului Vladimir, dar ținea totuși casa deschisă și primea o mulțime de oameni interesanți. Dar mai presus de toate am fost încântată să o văd pe dăchi în casa ei, mobilată de ea cât se poate de frumos și plină de nenumărate comori, între care o minunată colecție de obiecte de jad. Dăchii avea un gust desăvârșit și aceeași patimă ca și mine de a împodobi camerele într-un chip neobișnuit și original. Însă se plângea de lipsa de lumină și de lungimea nesfârșită a iernilor de la Petersburg, în timpul cărora zilele sunt cumplit de scurte. Fetițele ei, Marii, căreia îi se zicea Mașca și kira, erau două copile strălucitoare de sănătate, năltuțe, voinice, cu păr frumos, o pieliță minunată și scrivisite ca niște ponei englezești. Aveau tot ce pot visa pe pământ niște copii fericiți. Îmi arătau o bucurie măgulitoare când mă aflam lângă ele. La urma urmei trebuia să ne luăm rămas bun de la țar Scoeselo. Îmi părea rău să-mi iau adio de la Nichii. Un falme cu totul deosebit și greu de spus în cuvinte, se desprindea din acest om tăcut, mărun și nearătos, care a fost ultimul țar al tuturor rusilor. Nu mă pot gândi la el niciodată fără emoție. Era vrednic de o soartă mai bună. Nu mi-a fost greu să mă despart de Alex, de la ea era ușor să ți-ai rămas bun. Viața ei era o cameră încuiată, locuită de stranii închipuiri și de ființe și mai stranii, printre care n-a loc nimeni din afară. Nici sabia de foc la porțile raiului nu putea insufla mai multă teamă, decât zâmbetul ei cu buzele strânse care îi săpa totuși în obrași două gropițe, cu totul nepotrivite cu chipul ei atât de auster. Nu, ne-a fost o durere despărțirea de Alex. Mai petrecurăm câteva zile plecute la Petersburg, în primitoarea casă a lui Tan Michen. Acolo văzurăm pe toți cei ce nu îndrăznisele să se apropie de țar scoieselor și de centrul misterios, unde din umbră își întindea Rasputin, fata la dominație. N-am văzut niciodată pe Rasputin. După aceste câteva zile, plecarăm din în Petersburg și ne-ntoarserăm acasă. N-am vorbit încă de scrierile mele. Iată cum am început să scriu. Chiar din copilărie eram înzestrată cu o vie imaginație și îmi plăcea să spun povești surorilor mele, seara când eram fiecare în pătucul nostru una lângă alta. Mai târziu începui să spun povești copiilor mei și cu cât mergeam spre maturitate, poveștile propășeau împreună cu mine, iar copiilor mei, chiar când se făcuseră mari, le plăcea să mă audă povestind. Am basmele din belșugul de viziuni ce-mi în imaginație. Mai totdeauna erau fantastice și închipuirea mea era atât de colorată, încât puteam zugravi locuri minunate și oameni minunați, uneori eroici, alteori grotești sau hazli, și viața lor era un amestec de durere și de caragiosdăc, însă în toate curgeau un puternic șuvoi de idealism și se simțea o nuanță de romantism. Frumosul juca un mare rol în toate, Frumusețea de orice fel ar fi mă atrage. Atât de limpede vedeam tot ce povesteam, încât făceam pe ascultătorii mei să rătăcească împreună cu mine, prin grădini și palate minunate, prin locuri pustii, pe vârfuri de munți, pe lungi țărmuri de mare sau prin locuri îngrozitoare, unde se întâlneau cele patru vânturi. Într-o zi îmi spuse fetița mea Elisabeta. Mama ar trebui să scrii toate astea, ar fi păcat să să se șteargă tablouri atât de frumoase. Ar trebui să le păstrezi, Puțin sunt oamenii care să poată face pe alții să urmeze în lumi atât de nemai auzite. Ești născută ca să scrii basme, basme. Cuvântul mă vrăji, totdeauna plăcut plăcuseră basmele, legendele, vechile balade. Cu cât erau mai ciudate, mai înfiorătoare, cu atât îmi plăceau mai mult. Îmi sunt dragi, legendele scoțiene și scandinave numite saga, precum toate povestirile eroice și romantice din trecut. Basme, legende. Închideam ochii și vedeam numeroasele ființe făurite de închipuirea mea, mișcându-se în fața mea în toate culorile, cu toate florile, cu toate desăvârșirile. Era o pomenită bogăție de comori nesfârșite. Astfel începui să scriu basme, nu erau opere literare de mare preț. Nu știam absolut nimic din meșteșugul scrisului, nici despre stil, compoziție și regulile jocului, dar știam cum să trezesc viziuni de frumusețe și uneori emoții. Stăpâneam și o mare bogăție de vocabular. Carmen Silva, când descoperi că scriam, în loc să râdă de mine și să ia în zefremea smeritele mele încercări literare, mă încurajă de la început în tot chipul. Acum îmbătrânea și închipuirea ei se istovea. Găsea deci că a mea se ivise tocmai la timp, ceea ce arăta din partea ei multă și generoasă uitare de sine. Declară că faptul că știam să mânuiesc ondeiul era o descoperire binecuvântată și fericită și mai spuse spus o mulțime de alte lucruri, pline de bunătate și entuziasm. Mă îndemnă să scriu și cum sfârșeam o poveste, mi -o cerea îndată ca să o traducă în nemțește. Mă asigură că aveam un vocabular mai mare decât alii, deși bogat și alii și că vedeam frumusețea cu o intensitate fără seamă. Îmi spunea încă alte lucruri care mă umpleau de bucurie și de mândrie, cu toate că știam pe a cam prea entuziastă și nu întotdeauna în stare să cântărească cu ascuțime adevărata valoare a lucrurilor. „Kinchen, Kinchen”, zicea ea uneori, nu-mi trecea prin gând că știa atâtea, copilașule, copilașule. Nici deci mie nu-mi trecuse prin gând că știam atâtea. Îmi închipui că subconștientul din mine sorbise necontenit nenumăratele lucruri, pe lângă care mi se părea că trec fără a le vedea. Adunasem în mine priveliști, simțiri, emoții, tablouri, patimi, bucurii și dureri omenești, precum și o oarecare filozofie dobândită prin simplul fapt că trăiam. Toate erau puse la păstrare în mine, cine știe unde, și înviau când atingeam condeiul de hârtie, mai presus de toate era frumusețea, nemărginita frumusețe peste tot în orice formă și toată era a mea dacă știam să o prind. La început mă închipuisem că nu pot scrie decât basme și că trebuie mereu să descriu lucruri fantastice, supraomeniști, din lumile nereale ale închipuirii, să-și ghebezi tablou după tablou din nimic alt decât din frumusețe. Eram îmboldită de o adevărată sete de frumos. Dar în toate simțeam aceeași ciudată neputință de a mă lua în serios ca antinerețea mea și care nu mă părăsea nici acum când scriam. Nu vreau să mă prefac că știu mai mult decât știu, nici că sunt altceva decât ceea ce sunt. Acestea erau gândurile care stăvileau dezvoltarea mea. Nu vreau să mă îngânfez nici să mă însușesc ceva la care ne-am drept, întrebuind în mijloace fățarnice. Mai bine să fiu prețuită mai prejos decât valoarea mea, decât mai presus. Nu vreau fățărnicie, nu vreau nimic factice. Dar într-o zi descoperi că pot să descriu, să zugrăvesc un peisaj, un sat, un apus de soare, un drum prăfuit și că puteam ușor trezi viziunea oricărui loc, precum și a oamenilor obișnuiți și a oricărui lucru pitoresc ori ademenitor. Simțeam atmosfera, durerea, precum și tot ce se ascunde sub aparența văzută de ochii noștri. Toate le simțeam și pe când scriam, îmi dădeam seama că acest dar îmi venise treptat-treptat din pricina iubirii mele tot mai mari pentru țara mea adoptivă. Înțelesei cât de adânc sorbisem în mine toate frumusețile ei, toate trăsăturile ei caracteristice, lucrurile ciudate ce deosebesc România și știam că voi fi în stare într-o zi să le descriu, iar această siguranță mă făcea să mă simt puternică și bogată. Stam încă mult la îndoială în privința a formei și a stilului ce aveam să-mi aleg. Orice era straniu și nereal, mă atrăgea încă prea mult și eram încă nedibace, însă viziunile, tablourile, emoțiile, senzațiile, erau toate păstrate în mine adormite, așteptând să le dau viață. Așadar, fără a sta mult la gânduri, îmi urmai scrisul înainte, cu smerenie, fără pretenție, și odată ce începusem nu mai putui lăsa condeiul în mână. Așa s-au întâmplat lucrurile. Era în mine un imbol untric pe care nu-l puteam învinge, dar lucru ciudat, mă simțeam aproape rușinată, parcă aș fi luat o atitudine factice, parcă aș fi fost o fetiță care se preface că e mare. Mereu simțeam aceeași teamă de a mă lua prea în serios. Teama de a mă lua prea în serios și deodată se ridică în fața mea latura serioasă a vieții, și rămase de-aici înainte de netăgăduit, de neînlăturat, o realitate, nu un vis. Se evilă evenimente întunecoase care aveau să schimbe înfățișarea lumii. Dar tot ce mai am de descris, o zi plină de soare, o zi de mulțumire, o zi de sărbătoare. Constanța, portul nostru la mare, eram adunați cu toții ca să primim pe țar, pe țarina și pe copiilor, care veneau din Crimea să facă o vizită bătrânului rege Carol. Venea să șteargă vechea jignire ce nu încetase de a lustura de la 1877-1878 până azi și venea să întărească noua înțelegere dintre Rusia și România. Era aniunie și și toți înfloriseră, marea neagră era albastră și orășelul alb se gătise cu steaguri fâlfâitoare. Era vâlvă și în figurare în străzile de obicei atât de liniștite. Peste tot, steaguri, fluturând la fiece casă, la fiece felinar, la fiece vapor, steaguri noi, vesele, viu colorate, legânate de vânt pe un cer atât de albastru, încât ți se părea că a fost vopsită anume pentru acea împrejurare, un cer potrivit unei zile fericite. Eram toți adunați pe terasa căsuței lui Amunti, iar sub noi, de-a lungul cheiului, se învârteau persoane delicate, înfrigurate și uluite. Garda de onoare, mulțime de uniforme, muzică militară și steaguri berechet. Faldurile prea lungi ale hainelor lui Aunti erau mai albe decât spuma mării. Toți copiii mei erau de față, afară de Elisabeta, care se afla în Spania, până și mititelul Mircea, iar Ileana, totdeauna conștientă de datoria ei față de omenire și gătită în rochia ei cea mai frumoasă, își lua menirea solemnă de a îngriji în chip deosebit pe micul Sarevic Alexis, care era numai cu un an mai mare decât ea. Unchiul arăta semne de emoție. Era pentru el o zi mare. De la vestita vizită a lui Franțiozef, cu atâția ani înainte, nu mai venise să-l vadă un suveran. Care să fi fost gândurile lui? Se uita oare înapoi la lunga cale străbătută? În urma lui se întindea un drum plin de greutăți, dar munca îi fusese cu temei. Ajutase la înflorirea țării lui, care acum își luase un loc de bază. Era liberă și nu mai putea fi trecută cu vederea. Fusese plin de răbdare, stăruitor, nu arătase nicio slăbiciune. Deși poporul nu-l iubea destul de călduros, îl respecta și își dădea seama ce cârmuitor bun, chipzuit și uitător de sine, avusese în regele Carol. Azi era vădit mulțumit și mi-arăta mai multă dragoste decât de obicei, căci cei ce veneau de peste mare erau rudele mele. Așadar, așteptă de la mine să alcătuiesc legătura între ei și noi și să fac să meargă toate plăcut și neted. Îi simțeam gândul și doream din suflet să implinesc împlinesc voia. Iată în sfârșit desenat ușor pe fundalul cerului conturul mai multor vase. Ridica rămâna de deasupra ochilor. Da, erau vasele rusești. Învălmășa la mulțimi de pe cheiul de sub noi se făcu și mai înfrigurată, Trupele se înșirară la locul lor, fiecare se înțepena instinctiv, bătrânii generali își trasă rătunicile, își neteziră cordoanele, iar cei în fracuri negre nu încetau de a scutura de pe mâneci fire de praf închipuite sau a ebea. Peste tot emoțiune, vâlvă, se părea că până și prin steaguri trece un fior. Vaparele se făceau tot mai mari și se deslușa bine dintre ele iachtul imperial. Se apropiau tot mai mult, acum lunecau intrând în port, iar muzica militară intonă deodată inul național rusesc, care în inima mea totdeauna era legat de amintirea mamei și mă umplea din această pricină de o adâncă emoție. Și apoi, standard, fu deodată aproape de chei, un falnic vas în adevăr vrednic de a putea un împărat peste albastrul mării. Se lăsară în jos podețele și unchiul cu auntii, înainteară să-și primească musafirii. Unchiul cam țeapă cu obișnuita lui tihnită demnitate, dar temurând de aproape de emoție. tip plină de însuflețire și lăsând să-i curgă ușor din buze încântătoare cuvinte de bună primire. Salutară întâi pe împărat, apoi pe împărăteasă, care se strădui vitejește să fie cât se putea de plăcută, dar nu-i venea ușor și sfiala îi aprinsese obrazul. și patru fetele o urmau de aproape, cu fața veselă și cât se poate depârlite, din pricina șederilor în crimea. Ne bucurarăm să ne revedem, căci ne să de-a la în timpul vizitei mele în Rusia. Erau foarte apropiate, gata să petreacă cu orice prileji, foarte spontane și fără pretenții, însă nu știau să se îmbrace cum le pindea mai bine, așa încât românii, totdeauna gata să critique înfățișarea și hainele oricui, nu le admirară prea mult. Ileana, prea mică pentru a fi băgată în seamă, întindea zadarnic mânuța celor ce soseau, însă nu putea atrage luarea mintea nimănui, până când apăru în sfârșit Alexis. Îl luă îndată în stăpânire și de atunci se devătă exclusiv lui, lucru primit cu multă bunăvoință de băiețelul frumos, însă prea răsfățat. Chiar de la început se înțeleseră de minune, aproape fără sfiiciune. Ileana era plină de dorința de a face pe alții fericiți, de pe timpul chiar când era numai cât un nod. A fost o zi, fără o clipă de tihnă, fie ce să și avea programul. Vremea era minunată și poporul făcu o recepție entuziastă pe rechii imperiale. Șirul ceremoniilor început printr-un de un solen, în catedrala împodobită cu deosebit fast și multă grijă, căci unchiul știa ce mare rol juca biserica în viața suveranilor ruși. O parte din slujbă furostită în rusește și alta în românește. Apoi o plimbare în oraș cu trăsura pentru a mulțumi pe locuitori, apoi defilarea trupelor, unde regele Carol însuși defilă în frunte armatei sub ochi care fu numit șef onorific al unui regiment de roșiori. Urmă un dejun de familie în pavilionul lui Amundi și prezentarea persoanelor oficiale. După aceasta ni se îngădui puțină odihnă căci și untul și împărăteasa nu se bucurau de o sănătate de plină. Dar ne în toți la ceai pe iahtul imperial, unde copiii petrecură de minune între ei, în sunetele unei muzici militare cât se poate de bune. Ziua se sfârșit printr-un imens banchet dat într-o sală clădită anume pentru această împrejurare. Era o sală albă ca zăpada în stil românesc. Arhitecții ceruseră și sfatul meu și-a să se îngrijă să nu se strice frumoasele linii și proporții cu prea multe aurituri bătătoare la ochi. Așa încât marea sală de serbare dovedea un gust fără greș și pe mase nu erau alte flori decât trandafiri. Alex, care era uneori încă prea frumoasă, avea în seara aceea un aer cât se poate de imperial. Unchiul și -a un timp timp deduseră însărcinarea să am în grijă de ea în toate privințele. Eu știu că era de o sfiriciune chinuitoare, staam nelipsită lângă ea în timpul nenumăratelor prezentări, și dădeam lămuririle cuvenite asupra fieicărei personalități, astfel încât convorbirea îi păru mai ușoară. A face cerc printre persoane cu totul necunoscute e totdeauna o grea încercare. Pentru Alex, această parte a îndatoririlor ei era deosebit de chinuitoare, dar veselia mea îi ajută să treacă această seară și împiedică răspândirea unei preavădite atmosfere de răceală. Simțeam în mine bucuria de a trăi, ceea ce uneori are darul de a molipsi și pe alții. Mare lucru e să vrei să faci lumea fericită. Ți se ivesc atunci în minte o mie de prilejuri. Între cei ce întăvără și se era și Sazonov, și mi se pare că se ținură însemnate convorbirile politice, căci el, desigur, trebuie să se fi folosit de acest prilej pentru a-și expune planurile. Sergei Sazonov, 1860-1927, un politic rus. În acea vreme, ministrul de externe, funcție pe care a îndeplinit o între 1910-1916, adversar al Turciei în timpul războiului balcanic. De asemenea, este unul dintre cei ce au determinat intrarea Rusiei în primul război mondial. El și Brădianu păreau a fi în cei mai buni termeni. Nici era încântător ca întotdeauna și mă pomenea mereu cu ochii ațintiți spre el. Mă uimea cât era de atrăgător cu glasul lui Blân și ochii lui Blajinu. Cum puteam să mă închipui atunci când aveam să-l mai văd niciodată? Eu una eram tristă când veni ceasul despărțirii și se urcară musafirii noștri în locuința lor plutitoare, care avea să-i depărteze pentru totdeauna de viețile noastre. își răsuna imnul solemn, iarăși urale, însă de data asta amestecate cu strigăte de adio. Apoi ca o nălucă imensă străpunsă de lumini, standard ridica ancora și lunecă departe în noapte. Eu alergai de-a lungul digului ca să arunc o ultimă privire vasului ce se depărta, căci standard își găsise escorta de cuirea sate care ancorase înainte de intrarea în port. Acum toate se depărtau cu repeziciune de malurile noastre. Era o noapte sclipitoare cu cerul ca o imensă hartă înstelată. Rămăsei mult timp în picioare la capătul digului, vapoarele nu mai erau acum decât niște pete de lumină. Un nod de lacrimi mi se ridică în gât. Ziua cea mare se sfârșise, lunecase în veșnicie ca atâtea alte lucruri. Murise orice sunet, de-abia se deslușa fâșăitul domol al valurilor și apoi deodată iarăși un sunet de goană. Se întorceau soldații la cazarmă. Noaptea era imensă, liniștită și tăcută. Vapoarele acum dispăruseră cu desăvârșire ca niște năluci, locuite de năluci, se făcuseră nevăzute în întuneric. Uciderea lui Franz Ferdinand și a soției sale în ziua de 28 iunie izbica ca un trăznet lumea întreagă precum și pe noi. Mare fu tensiunea spiritelor în lunile ce urmară. Ne aflam cu toții la Sinaia și eu îmi pregăteam în tihnă ca în fiece an obișnuita plecare la Tegernsee ca să văd pe mama. Carol era încă la Potsdam. Bineînțeles, a trebuit să ne lăsăm la o parte toate planurile. Un sentiment de îngrijorare împărtășită de toată lumea ne insufla dorința de a fi cu toții la un loc, ca turma când simte că se ridică furtuna. Unchiul mai ales părea că are nevoie să strângă pe toți în jurul lui, așadar ne întâlneam de mai multe ori pe zi, fără a mai număra mesele pe care le luam împreună. Vremea era minunată și unchiului îi plăcea să pășească a gale cu noi pe terase sau pe cărările din apropierea castelului. Ajunsese foarte șubret și nu se mai putea bucura de lungile prin bări, prin iubita lui pădure, care fuseseră cea mai mare plăcere a lui. Acum era foarte adus de spate, iar din felul cum se mișca parcă cu teamă, se ghicea ușor că era adesea chinuit de dureri. Ne aduc aminte foarte limpede de expresia îngrijorată a feței lui slăbite, care căpătase o paloare de ceară pe când urmărea aproape ceas cu ceas, desfășurarea evenimentelor și cât de muncit de grijă ajunsese, când își dădu seama că scădea mereu nădejdea unei soluții pașnice a conflictului austro-sârb. Și iată că tocmai la o lună după asasinatul de la Sarajevo și după multe fluctuații, zarul fu aruncat și se hotărâ război. Austria declară război Serbiei în ziua de 28 iunie. Austria declară război Serbiei la 28 iulie 1914. Nu ne uitam unii la alții înspăimântați, dându-ne seama de grozava însemnătate a acelei clipe când se spâșia în bucăți, pacea lumii, se dăduse foc fitilului, cât de departe avea să se întindă flacăra, și atunci se întâmplă un lucru dureros. Unchiul și cu mine, după ce ne trebuiseră atâția ani ca să devenim prieteni, ne găsirem acum chiar de la început, din instinct și în chip neînlăturat, în două tabere opuse. Mentalitatea omului în timp de război are întrânsa ceva special. Sentimentul de naționalitate se deșteaptă neînfrânt în orice bărbat și în orice femeie. E absolut cu neputință să rămână cineva măcar pe jumătate neutru. Numai cei ce au o înaltă filozofie sau cei ce au interes să joace pe două cărți pot rămâne liniștiți sau în afară de furtună. Mai toate ființele omenești se simt solidare în chip aproape agresiv cu una din cele două tabere. Patriotismul iese din toate zăgazurile. Auntii care, timp de mulți ani, părea că-și naționalitatea și uneori nu făcea alt decât să de peste măsură tot ce era francez sau englezesc, aproape în paguba lucrurilor nemțești, se regăsi deodată fica Rinului cu vârf și îndesat. Nu se mai auzea decât doi über alles, Gottmitt uns și câte altele. Mie îmi spunea că trebuie să mă aștept la năruirea Angliei ca la un lucru sigur că venise rândul Germanii, că era începutul erei teutonilor și că ei trebuiau să ajungă stăpânii lumii pentru binele omenirii. Ba, am spuse și un lucru care mi se păru foarte greu de înghițit, anume că Anglia trebuia să fie învinsă pentru că femeile ei ajunseseră imorale. De unde scosese această idee n-aș putea spune, dar mi-a fost dat să o aud de nenumărate ori, că ceauntii era foarte stăruitoare când apuca într-un fel. Mă feream de discuții și îmi venea foarte greu să nu răspund. Deși eram fer hotărâtă să n-ajung la vreo dacă o puteam înlătura Între mine și unchiul, starea de lucruri era mai dureroasă Prietenia dintre noi și prețuirea ce aveam unul pentru altul Întărite cu încetul de-a lungul anilor plini de greutăți și de conflicte Ajunseseră să ne fie scumpe Era pentru noi o adâncă durere, deși nerostită că în acest ultim ceas, nu știam că era cel din urmă Iarăși ne despărțeau simpatiile noastre fără înflăcărare sau cuvinte dușmănoase, simțeam când își susținea părerile că nu mai eram alături de el, căci amândoi ne feream de a jigni sentimentele celuilalt. Și totuși îi plăcea să vorbească cu mine. Luase obiceiul să-mi spune multe și păstrase și acum dorința de a o face, de a mă învăța, de a mă povățui, de a mă instrui. Ne vedeam ca și mai înainte foarte des și eu îi ascultam spusele, însă rămâneam mută. Mai era însă ceva, darul aproape anormal, cel am de a împărtăși simțirile altora și de a înțelege punctul lor de vedere tot atât de bine ca și pe-al meu, chiar când se ciocnesc interesele noastre, mă făcea să-mi dau seama cât de amar ar trebui să fi fost pentru el, să se vadă pierzând din zi în zi simpatia poporului său, în timp ce eu ajungeam într-un întruparea nădejdei lui. Eu, prințesa mică și nesupusă pe care o reeducase el cu atâta greutate, eram astăzi în nădejdea țării. Astăzi, aproape întreaga Românie privea cu încordare spre antantă, întorcându-și fața de la tripla alianță. Unchiul însă nu înceta de a vedea binele țării lui alături de cei cărora mereu le păstrase credința. Soțul meu era cel mai credincios urmaș al unchiului său, cel mai răbdător și cel mai ascultător moștenitor al lui. Era pentru poporul său ca o carte închisă. Nimeni nu știa ce simțea. Niciodată nu-și ridica glasul și nu rostea în cuvinte ceea ce gândea că când la mine chiar sângele ce îmi curgea în vine era o garanție că inima îmi bătea împreună cu a României. Privesc acest fapt ca o nemăsurată favoare hărăzită mie de soartă. Până și azi îmi vine să cad în genunchi și să mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest neîntrecut noroc. În ceasul cel de cumpă, țara mea și cu mine eram una. S-ar fi putut atât de ușor să fie altfel și pătimașe cum sunt din fire, cum aș fi îndurat un conflict care m-ar fi spâșiat în două. Acest conflict a trebuit să-l înfrunte mai târziu regele Ferdinand. Întrebarea rămâne fără răspuns. Din fericire, niciodată n-am avut nevoie de răspuns. Toată viața am crezut instinctiv în steaua mea și acum în ceasul cel mai greu, pronia cerească în milostivirea ei, hotărâse ca România și cu mine să întrupăm același gând. Când privesc înapoi la acele zile, îmi revin în minte cuvintele lui Nietzsche și nu mă pot opri de cita. Unii mă vor înțelege, poate... Mi-e drag cel care se rușinează când vede zarul căzând în favoarea lui. Și atunci se întreabă, poate că sunt un înșelător. Nu, nu înșelasem pe nimeni, dar norocul îmi hărăzise îndepliniri mai presus de meritele mele. Austria declarase război Serbiei în ziua de 28 iulie. Germania și Franța începură ostilitățile la 1 și 2 august, cu toate că nu fusese nicio declarație de război în toată forma. În ziua de 2 august, Italia se declară neutră și acum venise ceasul să-și lămurească și România, punctul de vedere, deoarece aliații ei erau nerăbdători și făceau asupra ei presiuni în chipul cel mai neplăcut. Zburau neîncetatele telegrame între București, Viena și Berlin. Regele Carol, așadar, adună în ziua de 3 august la Sinaia un Consiliu de Coroană, la care luară parte toate personalitățile cu bază din ambele partide, liberalii care erau la putere și conservatorii, pentru a se sfătui cu ei asupra atitudinii ce trebuia să ia țara noastră. Descrierea acestui Consiliu de Coroană în I. G. Duca, Amintiri Politice, Colecția memoriei și Mărturii, ediție de Ion Dumitru, Ferlac, München, 1980, volumul IG Duca, la care se referă în repetate rânduri la prietenia sa cu regina Maria în cele trei volume ale acestei cărți. Prințul moștenitor, bineînțeles, era de față. A fost o ședință tragică și vrednică de pomină. Unchiul credincios aliaților săi, cu toate jignirile ce primise de la ei, era gata să vadă România intrând de partea Austriei și a Germaniei, deși nu avea față de ei vreo obligație formală, căci tratatul era numai defensiv. Unchiul era convins că norocul României era alături de puterile centrale și păstra această părere cu toate că Italia ieșise din alianță sub cuvânt că nu fusese întrebată și că era așadar deslegată de îndatoririle ei. În aceea situație se afla și România. Pentru a lămuri această părere a unchiului trebuie să mărturisesc că avea o încredere oarbă în superioritatea armatelor germane asupra oricăror alte armate. Nu crezuse niciodată în destoinicea francezilor și își închipuia că germanii vor înainta mereu cu repeziunea fulgerului, măturând din calea lor orice piedică și că, într-un cuvânt, se vor repeta împrejurările din anul 1870. Își făurise așadar o viziune în care România împărtășea o covârșitoare piruință germană și asta explică pentru ce voia să vadă România alăturându-se puterilor centrale. Mi se pare că soțul meu împărtășea aceeași părere, dar nu-mi spunea nimic. Nando știa să fie cât se poate de tăcut, iar eu nu căuteam niciodată să aflu lucruri pe care un bărbat nu vrea să le împărtășească soției sale. Bietul unchiu pe cât se pare, rămăsese cu toată autoritatea lui binecunoscută, credincios fără șovăire față de politica pe care o urmase totdeauna și dorea cu patimă înflăcărată fericirea țării lui. Era acum un bătrân și bolnav, însă păstra aceeași fire de stăpânitor, obișnuit să conducă, obișnuit să fie ascultat. Astăzi însă nu mai avea înrârire asupra celor ce stau în jurul aceleiași mese cu el. Se găsea singur cu convingerile lui. Îl ascultau toți, însă rămânea un în mare partener duplecați de stăruințele lui și fără simpatie pentru dorințele lui. Unul singur, Petre Cart, din toți oamenii politici, tocmai cel cu care se înțelesese mai puțin, se arătură trup și suflet de dorința regelui de a intra fără întârziere în război, de partea puterilor centrale. Brătianul și partidul lui se opuseră acestui plan, iar mai înflăcărați în împotrivirea lor au fost Acheonescu și adepții lui. Viata bătrână a untii trei clipe de grozabă îngrijorare, pe când soțul ei bolnav prezida acel cumplit consiliu. Deși ura războiul, privea cu aceiași ochi ca și el încrederea în, în atotputernicia Germaniei. O găsi umblând de colo-colo pe covorul mare și roșul din galeriile Peleșului, ca o mare felină închisă într-o cușcă. Mă lua alături de ea fără a înceta de a vorbi. Eu tăceam și inima îmi bătea ca și ei într-o încordare chinuitoare. Cu toate că eu cunoșteam pulsul țării, știam că hotărârea era încumpănă și îmi părea ceva nespus de dureros. Să pășesc în sus și în jos, de braț cu Aunti, având fiecare în inimă o teamă și o nădejde diferită de acele Când se află rezultatul Consiliului, după ce ieși unchiul din sală, strivit și îndurerat, Aunti, bineînțeles, rosti cuvinte dramatice și, după cum era obiceiul, aproape se despăta în măreția tragică a durerii ei de a vedea un rege bătrân, tăgăduit de propriul său popor, după o lungă viață de muncă grea în folosul țării lui. Legenda afirmă că unchiul muri din pricină că ei se frânsese inima de durere. Nu știu dacă inimile se frâng, dar fără îndoială era ceva tragic în dezbinarea dintre rege și poporul său tocmai la sfârșit și cred în adevăr că această durere i-a grăbit moartea. Lunile următoare au fost triste pentru noi toți și apăsătoare din pricina gândurilor nerostite pe care le ascundea suprafața liniștită a vieții noastre la Sinaia. Îngrozitoarele întâmplări ce se desfășurau în Serbia, Franța, Belgia, Rusia și Germania erau urmărite de fiecare cu îngrijorare înfiorată Se simțea în cele mai mici lucruri cumplita în a curentelor deosebite sub armonia aparentă a traiului nostru oficial Fiecare își strângea la apiept nădejdile și temerile și primea drept adevărate toate veștile care se potriveau mai bine cu preferințele lui Ceea ce era pentru un ultimul era pentru celălalt înfrângere. Izbuteam totuși să discuteam asupra lucrurilor cu o liniște aparentă ca să nu ne jignim prea mult unul pe altul în sentimentele noastre. Auntii, fiind obișnuită să se oprească lungă asupra oricărui subiect, nu știa să păstreze măsura și ne punea nervii la grea încercare, aducând vorba despre lucruri care mai bine ar fi fost lăsate la o parte. Conversația ei în timpul prânzului nu era totdeauna nimerită. Nu înceta de a proclama cu glas tare că unchiul ar face bine să scuture de pe picioare praful acestei țări nerecunoscătoare și să se ducă să se odihnească în pace departe de orice brașbă. Unchiul se încorda vădit când o auzea vorbind astfel, căci urechile tuturor erau întotdeauna deschise cu nespusă lăcomie. Patimile ascunse nu puteau fi menținute în adormire decât prin cea mai desăvârșită dibăcie de amândouă părțile, precum și prin dorința tuturor de a fi îngăduitori și buni față de ceilalți, deși simpatiile fiecăruia urmau cărări deosebite. Dar părerea că unchiul avea poate de gând să abdice prinsese rădăcini și strânise o înfiorare în toată țara, care se temea să-și pierdă dinastia în ceasul de grea cumpănă. Mie nu mi se aduceau la cunoștință cele ce se discutau atunci între unchiul și nepot, Deși eram dintre cei pe care îi chinuia mai dureros îngrijorarea. Am spus chiar adineaurea că nu cunosc ce e curiozitatea feminină și că niciodată nu făceam pe soțul meu să vorbească dacă îi plăcea să fie mut. Dar aici nu era vorba numai de o chestie politică, ci și de temelia vieții noastre. Ce înțelegeri aveau între ei regele și prințul de coroană pe care eu nu trebuia să le știu. Da. Dacă unchiul abdica, voia oare să convingă și pe soțul meu să facă la fel? Însemna oare că după lungii ani grei și uneori amari de muncă stăruitoare și de reeducări, trebuia să fiu smulsă din țară, tocmai în clipa când poporul meu avea poate nevoie de mine, acum când cel mai adânc interes al vieții mele și credința mea, prinseseră seseră adânci rădăcini în pământul românesc. Cum puteam îndura această teamă îngrozitoare, fără să încerc ca smulge de la soțul meu, mărturisirea că dăduse sau nu vreo făgăduință fatală? Dar Nando era amut, nimic nu-l putea face să-mi dea măcar a înțelege ce hotărâre tainică luase cu untul sau ce pregăteau pentru noi, peste capetele noastre, fără să ne întrebe ce gândim și fără să ne dea voie să arătăm vreo împotrivire. Simțeam crescând în jurul meu adânci curente de îngrijorare. Lumea începea să vină la mine încercând să afle ce se pune la cale. La urma urmei, putând îndura o asemenea încordare, Trimisei după prințul știrbei, care luase acum locul bătrânului Calindelu și îl întrebai dacă știa ceva hotărât. Nu îi se spusese nimic și nu i se ceruse părerea. Era și el muncit de îngrijorare, dar nu putea nici întări, nici liniștii temerile. Pentru a da o idee mai lămurită despre sentimentele ce mă frământau atunci, mai bine decât aș putea o face azi, voi copia aici o pagină din cartea mea de la inima mea la a lor, scrisă pe acea vreme însă nepublicată până acum. Iată ce spuneam. Iubirea mea pentru această țară pe care am făcut-o a mea prin lacrimi și suspine a ajuns pentru mine ca o religie. Mă simt legată de ea prin lanțuri de oțel, legată prin inimă, prin creier și sânge. Sim că fiecare din cei șase copii ce am dat e unul din inelele acelui lanț pe care numai moartea și dezastrul îl pot sfârma. Mi-aduc aminte că într-o zi mă plimba în călare cu fiul meu al doilea, băiețel bălan cu ochi vioi și veseli în culoarea cerului. Era călare pe un ponei alb ca zăpada, o ființă mică, focoasă și neastâmpărată, care fugea înaintea mea în salturi ca un cerb. Treceam în galop prin niște întinse fânețe presărate cu flori. Din loc în loc erau țărani care coseau fânul, a cărui mireasmă se înălța ca fumul de tămâie în aerul parfumat. Ca fundal, munții măreți, tăcuți, veșnici în frumusețea lor. Îmi opri calul ca să mă uit la băiat. Se învârtea încoace și încolo pe căluțul lui, a cărui coadă lungă plutea ca un sul de fum deasupra elbii. Era la începutul marelui război mondial și fusese vorba de abdicarea bătrânului rege, din pricina unei dezbinări temeinice între părerea lui și a poporului său. Se șoptise că noi, generația tânără care avem în fața noastră viața întreagă, Trebuia să-l urmăm în exil dacă se hotăra să plece. Întreaga mea ființă se răzvrătea vitejește împotriva unei asemenea idei, tot în boldul de luptător ce în mine se pregătea să spulbere un asemenea plan. Ce fel să fiu nevoită să părăsesc această țară, care în sfârșit ajunsese a mea și în inima căreia mă furișasem atât de încet, în atât de temenic? Ce fel să părăsesc acest popor care începea să aibă încredere în mine? Și să mă privească drept zori nădejtilor lui, să-mi menirea, viitorul și sfântul drept de a fi înmormântată în pământul românesc. Of, niciodată, niciodată așa ceva nu trebuie să se întâmple. Și privind la călărețul mic și îndrăzneț pe căluțul lui Alb ca zăpada, îmi dădui seama că îl născusem cu gândul că făcea parte din țara lui și țara lui din trânsul. Bucuria de a trăi, ce alerga prin vine și îl făcea să-și dea capul pe spate râzând cerului deasupra lui, era strâns împletită cu câmpiile, cu munții, cu pădurile, cu ogoarele, cu râurile acelei țări care era a lui. Fie ce picătură de sânge din vinele lui era legată de acest pământ peste care trecea în galop. Nu s-ar putea simți acasă în nicio altă țară din lume. Aceasta era moștenirea lui, dreptul lui. Și în acea clipă știam cu o siguranță tare ca piatra că, chiar dacă s-ar hotărâ alții să plece, eu și cu copiii mei aș rămâne lipită de acest pământ, căci a ne smulge de lângă el însemna să ne smulgem inima din trup. Lumea simțise ca astfel mie gândul și, într-o zi, bătrânul Costinescu, unul din conducătorii de seama ai Partidului Liberal, veni să mă roage ca nimic și nimeni să nu mă despartă de această țară, oricare ar fi hotărârea altora. Chiar dacă prințul, soțul alteței voastre, găsește de cuvință să urmeze pe unchiul său în exilul impus de el însuși, făgăduiește-ne că vei rămâne la noi împreună cu fiul alteței voastre, Carol, și dacă se poate cu toți copiii, pentru a duce mai departe opera începută de bătrânul rege. Nu e cu putință și nici drept să ne părăsești în ceasul de grea cumpănă, când știm că din toată inima ești alături de noi. Și bineînțeles mi-am dat făgăduința. Pătrunsă de o aproape dureroasă, promisei că nimic nu mă va hotărâ să-mi poporul, câtă vreme va avea nevoie de mine, chiar dacă pentru aceasta ar trebui să sfârși legăturile de familie. În acele clipe toate lucrurile apăsau asupra mea cu o intensitate covârșitoare. Îmi dădusem seama în chip chinuitor de însemnătatea împrejurărilor. În mine se deșteptau mii de forțe neștiute. Parcă m-aș fi trezit la o viață nouă plină de înfiorare. Se născuse în inima mea o nețărmurită dorință de a dovedi destoinicia de mine, care până atunci nu fusese pusă la încercare. În aceeași carte nepublicată găsesc acest pasaj care arată starea sufletească prin care treceam când simțeam cum îmi cresc puterile. Copiez aici propriile mele cuvinte, deoarece astăzi cu greu aș putea regăsi același entuziasm sau exprima atât de bine năzuința oarbă care mă mâna spre viață, spre îndeplinirea desăvârșitei mele dezvoltări și care se învolbura în mine ca un talas puternic, prin care ajungeam în stare să privesc în față soarta oricare ar fi ea. Iată ce scriam, e ciudat lucru cum primește sufletul omenesc schimbările și prefacerile impuse de viață. Cei puternici merg înainte și nu îngăduie niciunei păreri de rău, niciunei remușcări, niciunei recriminări să le înaintarea. Fie ce ce se scurge, îmi smulge din inimă câte o dorință, câte o credință, câte o iluzie plină de nădejde, dar cu cât mă desprinde de multe lucruri ce mi-au fost scumpe, crește în mine o putere răuntrică, pavă ocrotitoare împotriva întâmplărilor năprasnice. În suflet mă simt singură, nici viața, nici zilele nu sunt singuratice ci sufletul mi-e singur. Cred că cea mai mare parte din oameni se simt singuri, dar mai singuratici sunt cei a căror voință nu se mlădie ușor după legile altora. Eu simt că fac parte din vitejii acestei lumi și știu că sunt gata să înfrum soarta precum și pe mine însămi. Am venit copil în țara asta, o ființă neștiutoare, mlădioasă, iubitoare, încrezătoare și nevinovată, care credea numai și numai în dreptul ei la fericire.